Eller svanslös på Tivoli En katt som hette Anton hade öppnat en rak och frisersalong i en källare vid Gropgränd Det var mycket märkvärdigt, tyckte alla katterna i stan för det fanns ingen kattfrisör förut och många katter begav sig till källaren i Gropgränd så Anton hade fullt topp att göra och förtjänade bra Dumheter! sa Måns, när han fick höra talas om nyheten. Men hur det var så tyckte han i alla fall att han borde gå och titta på dumheterna. Och en kvällskvist han in i källaren med bil och bull i hällarna. Där innehöll Anton just på att putsa Pelle svanslös morrhår och runt väggarna satt flera katter och väntade på sin tur. «Ska vi ta lite hårvatten?» sa Anton till Pelle. «Ja, kanske lite grann», sa Pelle. Så jag skulle liksom träffa gullan från Arkadien ikväll och det kanske inte skulle skada. Nej, nej, -ne! ropar Mons. Du ska väl dränka in det så du luktar som en parfymfabrik, va? Förresten kan jag tala om för dig att gullan ikväll är ute och går med Rickard från Rickonberga, så det är så. Så ligger det till, sa Bill. Parfymfabrik, Sabull. Bull. Han har ju sett att frisören har klippt av honom svansen, sa Mons. Nu skrattade alla katterna ut med väggarna. Men stackars Pelle torkade en tår i ögonbrån med tassen. En och femtio, sa Anton. Nästa? Då är det min tur, sa Måns. är när du, sa Anton. Här är många före. Här är ingen före mig, sa Mons och satte sig i stolen. Och han såg så ilsken ut att ingen vågade säga någonting. Hur ska vi ta den? undrade Anton. Hur ska vi ta det? morrade Vad menar du med det? Ska vi ha maskin i nacken? sa Anton. Si, maskin, sa Bill. I nacken, sa Bull. Du heter, sa Mons. Jag ska kammas och ingenting vidare. Kammas, sa Anton. Då tar vi väl fint kammen. Tar vi vill! snäste Mons. Huvudsaken med att det går fort. Undra hur det kan gå med kriget, sa Anton, för det ska alltid en frisör säga till sina kunder. Så länge du inte är med så klarar det sig nog, snäste Måns. Och gammel Maja i domkyrkotornet som har brutit benet, sa Anton. Undra på det som hon slänger, sa Måns. Och murret från skogstiblet tog visst tre råttor igår, sa Anton. Jag tog fyra, sa Måns. Ja, nu är det i alla fall vår som sagt var, sa Anton. Det är bra och dåligt med våren i år, sa Måns. Åja, oh går det fort undan, Santon. Sa du har väl hört om den stora majfesten som ska ordnas på Rackalbergen på söndag? Måns hade inte alls hört talas om festen. Men det gick ju inte annat han verkade okunnig om någonting. Så Måns sa, jo, jag har hört talas om den, ja. Hur blir det med den där <kör> festen egentligen? Jo, Santon. Sa Det är mina tio bröder från Skåne som kommer hit med sitt stora Tivoli. De far landet runt med sina karuseller och skjutbanor och allt vad det, och sätter upp på olika platser. Och om söndag kommer de hit, som sagt, vad? Jo, det vet jag väl, sa Måns. Vi har vetat det sedan i fjol, sa Bill. sen missomarafton, sa Bull. Nåja, no, festen blev ju förstås bestämd först igår, sa Anton, men jag tror att det ska bli roligt. Jag talar om det för alla mina kunder. Har du talat om det för Pelle Svanslös också, undrade Måns, och det glimtade plötsligt till i hans ögon. Ja visst, sa Anton, och han sa att han skulle komma tillsammans med gullan från Arkadien. Bra! -Nå ska han få åka karusell! Det får alla, sa Anton. Men synnerhet han log Mons. -Tack för kamningen! och Mons beredde sig på att gå. -Tack, sa Anton. Och så var det bara 75 öre då. Skriv upp det på min räkning sa Mons. Eller på pälsvanslös! och så gick han med bil och bully släpptog innan Anton han säga någonting mer. Alla talade dem om den stora majfesten. Det var verkligen nya friska fläktar i stan nu för tiden. Aldrig förr hade man haft bestök av något kattivoli. Men det var Antons förtjänst, och Anton blev mycket populär, och alla katter gick till Anton både en och flera gånger och lätt putsa sina morrhår och klippa de långa håren som satt i öronen samtidigt som de fick höra dagens senaste nyheter. Anton blev rik på kuppen och förtjänade så mycket att han hade råd att skaffa sig en spegel. Men vi behöver ingen spegel, sa Bill och Bull. Vi kan titta på varann. Ute på Rackarbergen arbetades det dag och natt. Det snickrades och målades och bultades och fejades och den ena tivolianordningen kom upp finare än den andra. Men på kvällarna kunde man få se Mons smyga omkring där och tissla och tassla med Antons tio bröder. Och så blev det söndag och alla stans katter begav sig till festen. Ja, det var då en riktig fest. Aldrig hade man varit med om maken i den här stan. Pelle var där med gullan från Arkadien. Vill du ha en glass? Sa Pelle till Gullan. "Åh oh, ja, tack", sa Gullan. "15 öres eller 25 öres?", sa Pelle. E, "Den 15 öres är visst bäst efter vad jag har hört." "Finns det inte 35 öres också?", undrade Gullan. "Ja, jag vet inte så noga", sa Pelle. "Oj, och då det finns det", sa glasskatten. "Det var en avanta av Stigebröder." "Jaha, ja då också", sa Pelle. Då ska jag be om en 35-nörres, sa Gullan. Och det ska väl du också ha, Pelle? Tack för, för mig räcker det nog med en 15-nörres. Min mage tål inte så mycket glass, sa Pelle och tittade i sin portemånne. Gullan och Pelle fick sina strutar och började slicka med sina skära tor. Men uh, vad glassen smakar illa. Den valdade salt. Vad är det egentligen för en glass du bjuder på? Sa gullan och slängde struten och spottade Stackars Pelle slickade sig för lägen om nosen Men bakom glassståndet stack Måns fram huvudet och låg brett Det var naturligtvis Måns som hade ordnat så att glassen blev salt Nu är jag sårad Sa gullan från Arkadien och satte nosen i vädret Och jag förlåter dig inte förrän du har dansat med mig Det är klart att vi ska dansa, sa Pelle Fast du vet ju att jag inte kan swing och sånt där modernt. Men en gammaldags polka tror jag nog att jag kan klara. Du dök Måns upp i vimlet. Ni talar om polka, hör jag, sa Mons. Om ni kommer med mig till dansbanan ska jag ordna så att musiken spelar en polka så att ni kan få dansa. Vad snäll du är, Mons, sa Pelle. Ja, det här ska bli riktigt roligt. Det finns en bit som heter kattpolka. Den tror jag att jag skulle vilja beställa. Ja, lugn du bara, jag ska nog klara biffen, sa Mons. Kom upp på dansbana bara Och Pelle och Gullan följde med Och Mons gick bort och talade med musiken Och kattmusikanterna nickade Och så satte de igång Oj, oj, oj Oj, oj, och Pelle flämtade Och tungan hängde ut ur hans mun alldeles som på en hund Han måste avbryta dansen Du är då en stackare sa gullan från Akadien och mina tår är alldeles söndertrampade Ja men det där var ju inte kattpolkans appell Det var ju sån där otäck swing och det var det också Nu stod Monster Kanske får jag lov sa han och budade sig för gullan Tack! sa Gullan trots sina söndertrampade tår och dansade iväg med Måns, medan Pelle stod där med lång nos. Gullan dansar underbart, sa Gullan när dansen var slut. Oh ja, man har ju varit med om en del baler, sa Måns och försökte se blygsam ut. Det var förresten ett fint stycke det där de spelade. Underbart, sa Gullan från Arkadien. Hemskt tjusigt. Jag undrar om det var komponerat av Laban i observatorieparken. Nu gjorde de sällskap alla tre, Gullan och Mons och Pelle. Ja, det här var ju en trevlig majfest, sa Mons. Och roligt är det att man har lärt sig dansa. Du dansar underbart, sa gullan. Sen när man dansar så gäller det att styra med svansen, sa Mons och tittade på Pelle. Det där är karusellen, sa Pelle. Ska vi inte gå dit? Gärna, sa Mons. Men jag tror inte att du vågar åka karusell. Vågar inte jag, sa Pelle. Det kan du lita på att jag vågar. Men jag tror inte att du vågar åka ensam på karusellen, själv Måns. Varför skulle jag inte våga det, sa Pelle. Det är väl ingen farligare att åka ensam än att åka många. Så ska vi slå man, sa Måns. Gärna, sa Pelle. Om jag vinner så ska jag ha tio strömmingar av dig, Samons. Och om du inte förlorar så ska jag ha fem strömningar. Ja, men det är ju väl en orättvist. Från sa från Tyst, sa Måns. Här blir det som jag bestämmer. Och så gick Måns fram och tisslade och tasslade med karusellskötaren. Och så satte sig Pelle upp på en karusellhäst och inga andra fick följa med på karusellturen. Och så satte karusellen igång. Pelle viftade glatt med tassen. Men karusellen ökade farten. Den ökade och ökade. Nu vill jag av, skrek Pelle. Men karusellen gick bara fortare och fortare och stannade inte. Mons stod hos karusellskrättaren. Fortare, fortare, sa Mons. Han ska min sam få åka. Plötsligt hördes en skräll. Karusellen gick sönder. Och Pelle kastades av hästen och hamnade alldeles vimmelkantig ute på planen. Hohoj! Oh, var alla skrattade. Men gullan från Arkadien tyckte det var synd om Pelle. Hon gick fram till honom. Du slog det väl inte? sa hon. Åh oh, nej, inte så värst, sa Pelle. Kom så går vi och hör på den där som står och sjunger där borta, sa gullan. Går du verkligen med den där ynkliga svanslösningen som ramlar av så bort sätter sig på en karusell, sa Måns. Det var väl inte hans fel, sa gullan. Och så gick hon och Pelle och lyssnade på sången, men snart var Måns efter dem igen. Kom, ska ni få se här borta, sa Mons. Här är någonting skojigt på en estrad. De följde med mons. På ett slags scen stod en katt med ovanligt lång svans. Mina damer och herrar, sa han, jag kan göra siffror med svansen. Säg en siffra vilken ni vill. Noll, ropade Gulla. Genast la den andra katten sin svans i en prydlig nolla. Och sen gjorde han både ett, och tre, och nio. Alla applåderade. Bravo, ropade Måns. Men här är en annan katt som också gärna vill göra siffror med svansen. Hoppade Pelle Och så skuffade han Pelle på scenen Där satt stackars Pelle och såg olycklig ut Gör 328 med svansen, ropade Måns Det blev ett skratte, kan du väl tänka dig. Du kan väl åtminstone göra 327, skrek Måns Tre och två är sex, sa Bill Och sju till blir sjutton, sa Bull Nu är ni elaka, ropade gullan Kom Pelle så går du och jag till fiskdammen Det fanns en fiskdamm på nöjesfältet har ja, inte en riktig fiskdamm förstås Utan en sån där som består av ett skynke som det finns leksaker bakom Och de fiskar man upp med ett metspö. Kanske en annan kan få bjuda det på ett napp sa Pelle Hur mycket kostar priset? 25 öre kostade det Gullan metade och fiskade upp en liten gul kyckling Den var söt, sa Gullan Hemskt söt Nu ska du meta Det kan jag meta på samma 25-åring, undrade Pelle. Nej, hon oh, är, sa kaptenen som stod i fiskdamen. 25 år till om jag får be? Det var Pelles sista 25-åring som gick. Då måste jag ha något riktigt fint, sa Pelle. Ett ögonblick, hördes en röst bakom skinket. Varsågod, klart! Vet du vad Pelle fiskade upp? Jo, en svart hund är ja, inte en levande förstås men en leksakshund. Alla katter som stod omkring drog åt sig öronen och morrade Till och med gullan från Arkadien väste Och det var nog ganska ovanligt Men det var naturligtvis den elaka Mons som hade ordnat så att Pelle få fått hunden på kroken Det var tråkigt för dig det här Pelle Samons och himlade med ögonen. Men jag undrar om ni inte skulle låta spå dig hos den där spågumman så blir allting bra. Det kostar bara 25 år. Ja, nog för att det är billigt, sa Pelle. Fast det är förstås att mina 25-åringar är slut nu. Då ska jag bjuda dig, Samons. Du är verkligen snäll, sa Pelle. Nå, fru spågumma, Samons. Vad har ni att säga om den här katten? Få din sa spårgångar. Ah, mycket olycka. Sorgeliga underrättelser. Du får tråkiga brev. Många fiender, förstår? Du tycker om katt som Arkadien, men hon icke tycker om dig. Tyck om annan ståtlig katt med svans, förstår? Du har varit mycket otur och du var bara mycket dum. Dum just för det, är, sa Bull, som satt bredvid. Jag känner nog igen det, spågumma, sa Pelle. Så dum är man i alla fall inte, att man inte känner igen Bill. Också man klär ut sig till spågumma. Spågumma var det rätta ordet, sa Bull. Men Måns kokade av ilska. Det är Bulls fyr alltihop, sa Måns. Tänk att den där lilla dumbomen aldrig ska kunna hålla sig tyst. Aldrig tyst, sa Bull. Nu har jag verkligen märkt hur elak Mons är, sa gullan från Arkadien. Kom, Pelle, så går du och jag vår väg. Vi kan ha mycket roligare majfest hemma i Arkadien. Där har jag två strömmingar. <skratt>